39. cu Məzmur Musiqi Rəhbəri Yedutun üçün Davudun Məzmuru Dedim, hər addımma diqqət edəcəyəm. Dilimlə günah etməkdən çəkinəcəyəm. Pis adam qarşımda durarkən, Dilimi yiyənləyib dinməyəcəyəm. Dilimi saxlayıb sustum, Yaxşılığa belə danışmadım. Dərdlərim ağırlaşdı, Köksümdəki qəlbimə KÖZ doldu. Dərin düşünəndə yanıb yaxıldım. Dilimlə belə dedim: Ya mənə bildir. Aqibətim necə olacaq? Ömrümün günləri nə qədər qalır? Qoy nə qədər fani olduğumu anlayım. Günlərim ovcuna sıxdı. Ömrüm qarşımda heç oldu. Bəli, insan sadəcə bir nəfəsdir. Əlmətdə, insan kölgə kimi dolaşır, həqiqətən o boş yerə çarpışır, var dövlət yığır, kime qalacağını bilmir. Ey xudavənd, indi mən nə gözləyim, mənim ümidim sənsən, məni bütün təksirlərimdən qurtar, Məni axmaqların tənəsinə hədəf etmə. Sustum, ağzımı açmadım, çünki sən bunu etdi. Göndərdiyim belanı mənim üstümdən götür. Əlinin zərbəsindən gör necə əzildi. İnsanı təksirinə görə məzəmmət edən zaman, arzularını güvək kimi dağıdırsan, Bəli, insan... Sadəcə bir nəfəsdir. Dinlə duamı, yarə. Fəryadımı eşit, Bir cana qalma göz yaşlarıma. Çünki sənin yanında bir qəribəm. Ata-babam kimi bir qonağam. Bir azça nəzərini məndən çək. Goy köçüb getməzdən əvvəl dinc yaşayım.